Наталочка зітхнула ще важче. Дірка утворилася не на коліні. В натягнутому, розтягнутому, перетягнутому сімейному бюджеті щойно залатаєш одну, як негайно вишкіряє свої огідні ікла інша. «Гаразд, мамцику. я зрозуміла. Доведеться купувати квіти». Фразу легко розкодовувалось. Наступного тижня у батька день народження. Квіти у подарунок, привітання. А гоноровий Ігор ніколи не відпускав дочку без дорогого подарунка. Ще й грошенят підкидав потроху, якщо не бачила дружина. Але горде їхнє доненяточко так не любило кланятися. «Доню, не хочеш, не йди. Я дістану грошей». Але ж це твій батько, ти не повинна соромитися, боятися його. Він розуміє, що нам важко. Мамце це ти нічого не розумієш. Так, він дає гроші, кожного разу дає. Але якби ти бачила його очі? Він, він тішиться, що ми, ну що у нас немає грошей. Щоразу знайде привід покпинити, ну як там твоя горда матуся? Наталю, ти вже зовсім доросла. Гадаєш, легко було йому перенести такий удар по самолюбству. Отож, бо й воно по самолюбству. Не по тебе любству, і не по мене любству, а по само. Він звик, що всі його люблять, що кожна жінка, на яку не гляне його, а тут раптом... «А тут бунт на кораблі!» – засміялася Софія. «Ні, таки щаслива вона жінка. Така донечка золота варта. Все вона розуміє і пояснювати не треба. Знаєш, доню, чого я найбільше завжди боялася?» що ти виростеш, подорослішаєш і почнеш докоряти, що я тебе позбавила тата. Особливо тепер, коли стало так важко жити. З батьком ти не плакала б над подертими колготами. Муся, а я й не плачу зовсім. Одягну брюки, та й по біді, показала білосніжні зубки доня. А серце таки закололо. Батькова, батькова усмішка, батьків голос, батькові ручки і ніжки, відмальований викопаний тато. Гаразд, доню, кажеш, тьотя Люда телефонувала. Голос Людмилки на тому кінці дроту приніс чудову новину. Книжка набрана, зверстана, бери вичитувати. Видрукувані на лазерному принтері у вигляді книжки листочки з віршами виглядали зовсім інакше, ніж написані від руки. Це скидалося на справжню книжку і викликало не просто повагу. Благовійний трепет. Прізвище на першій сторінці – Софія Синицька. Чомусь це неприємно вкололо. Який стосунок має Ігор Синицький до цих рядків? Чи він їх писав, чи на них надихав? Людмилко, послухай, неважко буде змінити на обкладинці одне слово? Слово, та хоч усі, на комп'ютері це робиться за одну хвилину. Тоді заміни прізвище Синицька на назорич. Софійко, нарешті додумалась. Я хотіла тобі запропонувати, та не наважилася. Справді, хто такий цей Синицький, щоб ти його прізвище славила по всіх усюдах? А батьки є батьки. Вони тобі життя дали, вони тебе тим, хто ти є, зробили. Мені теж це спало на думку Люду. А про те, щоб славити чи не славити, не вигадуй. Нічого я не вигадую, зорочко. Якщо хочеш знати, поки я вірші набирала, половина філологічного факультету їх вже перечитала.